Huszadik fejezet Hol? Simok Aratap gondosan és külön-külön mérlegelte ki ezen négy emberit vele szemben, és valamiféle izgalom kezdett éledezni benne. Nagy játszma lesz. A szállai a befejezés felé kanyarogtak, Hálás volt, amiért Androsz őrnagy már nincs vele, sőt még a tirancirkálók is elmentek. Itt maradt ő a zászlós hajójával és a legénységével. Elég is ennyi. Gyűlölt minden ormótlanságot. Hadd ismertessem meg önökkel a legfrissebb híreket, hölgyeim és uraim, mondta nyájesen. Az ország felelős hajója Androsz őrnagy vezetésével, fedélzetén egy zsákmányolt hajó legénységével, Útban van a tiránra. Az ország felelős embereit bíróság elé állítják, és ha elítélik őket, akkor árulás miatt kapják meg a büntetésüket. Az összeesküvőkkel a szokott módon bánnak el. De mi csináljak önökkel? Mellette ült ródiai hírek. A kínoktól, amiket ki kellett állnia, egészen eltorzult az arcok. Vegye tekintetbe, hogy a lányom még fiatal, mondta. Akaratán kívül vették bele. Artemisia, mondd meg neki, hogy téged. A lányát, vágott közbe Aratap, valószínűleg elengedjük. Ő, ha jól tudom, egy előkelő nemes ember házastársául van kiszemelve. Erről nyilvánvalóan nem lehet megfeledkezni. Feleségül megyek hozzá, ha a többieket elengedik. Byron félig fölemelkedett ültében, de Aratap intett neki, hogy üljön nyugodtan. De kérem, lédi, mondta mosolyogva a királyi biztos, ha velem lehet is alkudozni, mégsem én vagyok a kán, csupán az egyik szolgája. Ennél fogva minden alkut, amit megkötök, otthon még el kell fogadtatnom. Mi az tehát, amit kínál? A beleegyezésemet a házasságba. Ezt nem önnek kell felajánlania, az édesapja már beleegyezett, és ez elég. Van valami egyebe is? Aratap ki akarta fárasztani őket, hogy így törje le az ellenállásukat. Az a tény, hogy nem élvezte a szerepét, nem akadályozta meg abban, hogy hatékonyan betöltse. Várható például, hogy a lány e pillanatban könnyekben tör ki, ez üdvös hatással lenne a fiatal emberre. Nyilván egymásba szerettek. Kíváncsi lett volna, hogy az öreg pohang ilyen körülmények között is elvennéje. Talán igen. Az üzlet még így is megérni az öregnek. Egy percre átfutott rajta, hogy a lány nagyon szép. És lám nem is vesztette el az önuralmát, nem omlott össze. – Remek! – gondolta Aratap. – Az akarata is erős. Még a végén pohangnak nem lesz öröme a vételben. – Védelmébe óhajtja venni az unoka fivérét is? – fordult hírekhez. Hírek hajka némán mozgott. Engem senki ne vegyen védelmébe. Egy tirántól sem akarok semmit. Csak rajta adja ki a parancsot, és lőjenek agyon. Ön hisztériás jelenetet rendez, mondta Aratap. Tudja, hogy bírósági tárgyalás nélkül nem adhatok parancsot a lelövésére. <gül> Ő az unoka testvérem, suttogta hírek. Ezt is tekintetbe fogják venni. A nemességünknek azonban meg kell tanulnia, hogy ne becsülje túl a saját értékét. Kíváncsi lennék az unokatestvére, megtanulta e már ezt a leckét? Meg volt elégedve Gilbreth reakciójával. Ez az ember legalább komolyan meg akart halni. Túl sok keserű csalódás érte az életben. Akkor életben kell hagyni. Ez önmagában elég lesz, hogy megtörje. Ridzett előtt elgondolkodva megállt. Az ország felelős egyik embere. A gondolatra enyhe zavart érzett. A vadászat kezdetén vaslogikájával utasította el az ország felelőst. Nos, tévedni olykor nagyon egészséges dolog. Egyensúlyban tartja az önbizalmat azzal, hogy kizárja a dőfösséget. Maga az a bolond, aki egy árulót szolgált, mondta. Jobban járt volna velünk. Ridzett elvörösödött. Ha volt is valaha katonai becsülete, folytatta Aratap, félek, hogy most valóban elvesztette. Nem lévén nemes ember, a maga esetében államérdekek nem fognak szerepet játszani. A tárgyalása nyilvános lesz. Mindenki meg fogja tudni, hogy eszköz volt egy eszköz kezében. Nagyon rossz kilátások. De gondolom ön alkut fog kínálni nekem, szólt Rizzett. Alkut? Legyek például a kán tanúja. Ön csak egy hajórakomány lázadót fogotta. Nem akarja megismerni a lázadás gépezetének többi részét? Aratap könnyedén megrázta a fejét. Nem. Az ország felelős a miénk. Ő elég lesz információ forrásnak. De még ha nem is lenne az, csak háborút kéne indítanunk a Linganon. Biztos, hogy utána nem sok maradna a lázadásból. E – Elféle arkúra, ne számítson hát! És ezzel megérkezett a fiatal emberhez. Aratab azért hagyta őt utoljára, mert ő volt közöttük a legokosabb. De fiatal volt, és a fiatalok többnyire veszélytelenek. Hiányzik belőlük a türelem. Elsőnek Byron szólalt meg. – Hogy jött utánunk? Ő együttműködött magával? – Az ország felelős? Ebben az esetben nem. Ő szegény nyilván megpróbált mindkét oldalra játszani, olyan sikerrel, ahogy a gyakorlatlanok szokták. – A tirannoknak van egy találmánya, amely követni tudja a hajókat a hipertéren át, vágott közben hírrek, oda nem illő, gyerekes buzgósággal. – Lekötelezne kegyelmes uram, ha tartózkodna a közbeszólásoktól, fordult oda nagy hirtelen áratap, mire hírek összerándult. Nem, mintha számított volna. E négy ember egyikeseim jelentett a jövőben veszélyt, de azért nem óhajtotta a fiatalemberben meglévő bizonytalanságokat, akár egyel is csökkenteni. Nézze! Vagy a tényekről beszélünk, vagy semmiről, mondta Byron. Nem azért tartott itt bennünket, mert szeret. Miért nem vagyunk mi is a többiekkel együtt úton a tirán felé? Mert maga nem tudja, hogyan kellene eltetetni minket lábalól. Két hírriadott, egy Vájdemoszt és a Lingeni flotta egyik ismert tisztjét. Az ötödik pedig a maguk gyáva és áruló kedvence, jelenleg is a Lingen ország felelőse. Egyik sem ölhet meg, ha nem akar botrányt a királyságokban, a tirarról a csillagközpereméig. Meg kell próbálnia alkut kötni velünk, mert egyszerűen nem tehet mást. Nem mint évedés az, amit mond, válaszolta Aratap. Én a következő vázlatos képet tudom nyújtani önöknek. Követjük a hajójukat mindegy honnan. Most talán figyelmen kívül hagyhatjuk az igazgató túlon túl, -túl képzeletének termékét. Három csillag közelében megálltak, de egy bolygón sem szálltak le. Elérkeztek egy negyedikhez, és találtak egy bolygót, amelyikre leszálltak. Ott mi is esztettük, tettük, majd figyeltünk, vártunk. Arra gondoltunk, lehet itt valami, ami megéri a várakozást. És igazunk lett. Ön összeveszett az országfelelőssel, és mindketten szétkürtölték rádión a dolgot. Tudom, önök intézték így, a saját céljaiknak megfelelően, de megfelelt a mi céljainknak is. Kihallgattuk önöket. Az országfelelős közölte, hogy már csak egy bolygó maradt a csillagködben, és csakis az lehet a lázadó világ. Látják, ez már érdekes. Lázadó világ. Erre már bennem is felébredt a kíváncsiság. Hol lehet az ötödik, egyben utolsó bolygó? Hagyta, hogy ha terebély esedjen el a csönd. Leült és szemtelen arccal nézte őket, egyiket a másik után. Nincs lázadó világ, mondta Bájrom. Nem kerestek semmit? Nem kerestünk semmit. Kezd nevetségesen viselkedni. Byron fásultan vállatvont. Maga teszi magát nevetségesé, ha többet vár el egy választól. Figyelje meg, hogy ez a lázadó világ csak a nyolc karú polip közepe lehet. Ha életben hagyom önöket, csak azért teszem, mert az egyetlen célom az, hogy megtaláljam. Valamit minnyáján meg akarnak szerezni. Lady, fölmenthetném a házasság alól. Lord Zsirbrett felszerelhetnék önnek egy laboratóriumot, ahol zavartalanul dolgozhatna. Igen, többet tudunk önről, mint gondolná. Aratap sietősen elfordult. A másik ember arca görcsösen rángatózott. Még elsírja magát, és az kellemetlen lenne. Rédzett ezredes! Ön megmenekülne a katonai törvényszék és a biztos elítéltetés szégyenétől, valamint az ezzel járó becsületvesztéstől. Ön, Byron felel újból Vájdemossi gazda lehetne. Az ön esetében még vissza is vonhatjuk az apja ellen hozott ítéletet. És visszadnák az életét? És visszadnánk a becsületét? Az ő becsülete éppen azokban a cselekedetekben van, amelyek az elítéléséhez is halálához vezettek. Önnek nem áll hatalmában ehhez bármit hozzáadni, vagy ebből bármit elvenni, mondta Byron. Négyünk közül valaki meg fogja nekem mondani, hogy hol van a keresett világ, mondta Aratap. Egyikük elő fogja venni a józan eszét. Akárki lesz is az, el fogja nyerni, amit ígértem. A többiek majd megházasodnak, börtönbe vonulnak, vagy megtörténik velük a legrosszabb. Kivégeztetnek. Figyelmeztetem önöket, kegyetlen is tudok lenni, ha kényszerítenek rá. Várt egy kicsit. No, melyikük lesz az? Ha egyikük nem szól, majd szól a másik. Mindent elveszítenek, és én mégis megtudom, amit akartam. Nincs értelme, mondta Byron. Olyan gondosan fölépítette, és mégsem megy vele semmire. Nincs lázadó világ. Az ország felelős azt mondja, van. Akkor neki tegye föl a kérdését. Aratap összehúzta a szemöldökét. A fiatalember akkorát blöffölt, hogy az már túlment a józanész határán. Inkább hajlok arra, hogy önök közül egyezzek meg valakivel, mondta. A múltban mégis az ország felelőssel egyezett meg. Tegye azt most is. Nincs eladható portékája, amit hajlandók lennénk megvenni. Byron körülnézett. Így van? Artemisia közelebb húzódott hozzá, és a keze lassan a fiú könyökére kulcsolódott. Ridzet kurtán biccentett, Gibrat pedig szinte hangtalanul mosogta. Így van. Döntöttek, mondta Aratap, és újat a megfelelő gombra tette. Az ország felelős jobb csuklóját mozdulatlanságra kárhoztatta egy könnyű fémpánt, amelyet mágneses erő tartott megszorosan a hasát körülvevő fémszalagon. Balarca feldagadt, és a kék horzsolások között vörösen égtelenkedett egy szabálytalan, hamarjában beforrasztott sepphely. Ott állt előttük, ama a ma első, heves rántás óta, amelyel kiszabadította épkarját a mellette álló fegyveres testőr szolításából, meg sem mozdult. Mit akar? Egy perc, és elmondom, felelt áratak. Először is. Szeretném, ha szemügyre venni a hallgatóságát. Nézzen meg, kik vannak itt. Itt van például az a fiatalember, akinek eltervezte a halálát, és mégis ő lett az ön megnyomorítója, a tervei tönkretevője, noha ön országfelelős volt, ő pedig szökevény. Nehéz volt megállapítani, vörös lett az országfelelős eltorzult arca. Annak nem volt jele, hogy egy izma is megrándult volna. Aratap nem volt tekintettel rá, nyugodtan már már közönösen folytatta. Ez itt Hieriad Gilbrett, aki megmentette a fiatalember életét, és elhozta őt önhöz. Itt van Lady Artemisia, akinek, ha jól hallottam, a legelbűvölőbb modorában tette a szépet, és ő mégis elárulta önt ennek az ifjúnak a kedvéért. Íme Ridzett ezredes, a legmegbízhatóbb katonája, aki végül szintén elárulta önt. Mivel tartozik ezeknek az embereknek országfelelős? Mit akar? kérdezte ismét Jonti. Információt. Ha megadja, megtarthatja a hatalmát, a korábbi egyességeinket pedig az ön javára tartják majd be a kán udvarában. Máskülönben? – különben. Más különben? Más különben ezektől szerzem meg, akiket itt lát. Ők megmenekülnek, önt pedig kivégzik. Ezért kérdezem, tartozik-e nekik valamivel, hogy lehetőséget kellene adnia nekik az életük megmentésére a makacskodása által? Az országfelelős arca fájdalmas mosolyra rándult. Az én bőrömre nem mentsék az életüket. Ők nem tudják, hol van az a világ, amit ön keres. Én tudom. Nem mondtam, miféle információt akarok megszerezni országfelelős. Ön csak egy dolgot akarhat a hangja volt, szinte fölismerhetetlen. Ha úgy döntök, hogy beszélek, akkor azt mondja, megtarthatom az országomat. Természetesen szigorú felügyelet alatt helyesbített udvariasan aratap. Ha hisz neki, azzal csak árulást halmoz árulásra, és a végén megölik érte kiáltotta Riczet. Az őr előrelépett, de Byron megelőzte. Rávetette magát Rizzetre, s fiaskodás közben hátra lögdöste. – Ne bolonduljon meg! morogta. – Úgy sem tehet semmit. – Én nem bánom az országot, sem magamat ridzett, mondta az országfelelős, majd Arataphoz fordult. – Ezeket megölik? Legalább ezt ígérje meg. Falfehér arca egészen eltorzult, és újjával bájróra bökött. – És mindenek előtt ezt itt ezt az árat kéri, legyen. Hmm, ha én lehetnék a hóhéra, többet nem is kérnék öntől. Már az is elég tétenek számítana, ha az én ujjam lehetne a kivégző gombon. De ha erre nincs mód, legalább elmondom azt, amit ő nem mondana el önnek. Megadom a rót, megadom a tétát, és megadom a pít párszekekben és radiánokban. 7352.43 egy pont öt pont 2112. Ez a három pont határozza meg annak a világnak a helyét a galaxisban. Most hát megkapta őket. Meg, felelte aratap és leírta a számokat. Áruló, áruló! Lódult fel iharizza. Byron egyensúlyát veszítve kiengedte a kezéből a lingenit, és ettől fél télre esett. – Rizzett! – kiabálta, de hiába. Rizzett elborult tusakodott a testőrrel. Újabb testőrök rontottak be, de Rizzett addigra már megszerezte a sugárpisztolyt. Kézzel, lábbal viaskodva átverekedte magát a testek sokaságán. Addigra már Byron is csatlakozott a harchoz. Elkapta Rizzett torkát, és annál fogva húzta vissza. – Áruló! – zihálta Rizzet, és minden áron célba akarta venni az országfelelőst, aki kétségbe esetten próbált egérutat nyerni. Rizzet lőtt, csak ezután kapták ki a kezéből a fegyvert, és lökték hanyatt. De akkorra már szétlőtte az országfelelős jobb vállát és fél melkasát. Különös látvány nyújtott a mágneses tokból szabadon himbálódzó alsó karja, a csukló és a könyök fekete csongban végződött. Egy hosszú percig úgy látszott, mintha az ország felelős hunyorogna, míg a teste bolond módon egyensúlyban maradt. De azután elhomályosuló tekintettel összeesett, és teteme ronykupacként hevert a padlón. Artemisia elfojtott zokogással furta arcát Byron mellére. Byron minden erejét összeszedve, remegését leküzdve vetett egy határozott pillantást apja gyilkosának a holttestére, majd elfordította róla a tekintetét. Hírek: a szoba egy távoli sarkában magába mogyogott és kuncogott. Csak Aratap őrizte meg a nyugalmát. Vigyék el a hol testet, mondta. A testőrök engedelmeskedtek, majd lágy, meleg sugárral árasztották el percekre a padlót, hogy eltávolítsák róla a vért. Csak néhány apró szenes folt maradt utána. Fölsegítették Ridzettet, aki mindkét kezével leporolta magát, majd egy hirtelen mozdulattal Byron felé fordult. Hát, maga mi csinált? Majdnem eltévesztettem a gazembert! Beleesett Aratab csapdájába Ridzett, felelte fásultan Byron. Csabda? Megöltem a gazembert, nem? Épp ez volt a csapda. Tett neki egy szívességet! Ridzett nem válaszolt. Aratap pedig nem avatkozott közbe. Elégedetten hallgatta a szédet. A fiatal ember agya kifogástalanul működik. Ha Aratap valóban kihallgatta a beszélgetésünket, ahogy állítja, magyarázta Byron, akkor tudnia kellett, hogy amire kíváncsi, az csak jonti tudhatja meg. Ezt maga Jonti hangsúlyozta, amikor a küzdelem után szembe került velünk. Nyilvánvaló volt, hogy Aratap csak azért faggat bennünket, hogy összezavarjon, és ettől a kellő pillanatban értelmetlen cselekvésre ragadtassuk magunkat. Én felkészülten vártam ezt az irracionális késztetést, amire ő számított. Maga viszont nem. Pedig én azt hittem, hogy maga fogja végrehajtani, szólt közben halkan Aratap. Én magát vettem volna célba. Válaszolta Byron, és ismét ridzettész fordult. Hát nem érti. Ő nem akarta, hogy az ország felelős életben maradjon. A tiránok kígyók. Az információra szüksége volt, de fizetni nem akart érte. És a gyilkosságot sem kockáztathatta meg. Maga elvégezte helyette. Úgy van, mondta Aratap. És az információt is megkaptam. Valahol ekkor megkondultak a harangok. – Jó! – mondta Rizzet. – De nem csak neki, hanem magamnak is szívességet tettem. – Nem olyan biztos – jegyezte meg a királyi biztos. – Tudnélik, fiatal barátunk nem ment el elég messzire az elemzésével, mert itt egy újabb bűncselekmény történt. Amíg az egyetlen bűne a tirán elleni árulás volt, önt védhette egy kényes politikai egyensúly. Most azonban, hogy a Lingen ország felelősét meggyilkolta, önt bíróság elé állíthatják, elítélhetik, a Lingeni törvények alapján kivégezhetik, és a tirannak nem szükséges ebben részt vennie. Ez megfelel a. De ekkor összeráncolta a szemöldökét és félbeszakította magát. A harangkongásra felfigyelve az ajtóhoz lépett és elhúzta a reteszt. Mi történik? Általános riadó szír, tisztelgette katona, a raktár részlekben. Tűz? Még nem tudják szír. Hatalmas galaxis, gondolta magában Aratap, és visszalépett a szobába. Hol van Gilbrett? Ő vette észre elsőnek, hogy Gilbrett eltűnt közülük. Meg fogjuk találni, adta meg nyomban a feleletet is magának. A gépteremben találtak rá. Ott kuporgott az óriási berendezések alatt. Onnét vitték, vonszolták vissza a királyi biztos szobájába. – Lord, egy hajón nem lehet elmenekülni – közölte vele szárazon aratap. Nem tette okosan, hogy megszólaltatta az általános riadót. Az űrzabar még ebben az esetben is csak korlátozott ideig állhat fent. – Ennyi legyen elég belőle – folytatta. Megvan a cirkálónk, amit ellopott ferel, és megvan a sajátom. Felderítjük a lázadó világot. Mihez kiszámítottuk az ugrást, elindulunk a megboldogult országfelelős által említett pontok felé. Ez olyan kalannak ígérkezik, amely ritkaságnak számít a mi kényelemhez szokott nemzedékünk életében. Eszébe jutott az apja, aki osztak parancsnokként világok fölött aratott győzelmeket. Kifejezetten boldog volt, hogy Androsz elment. A kaland egyedül az övé lesz. Útjaik elváltak. Arteméziát az apja mellett helyezték el, Rizzettet és Byront pedig két ellentétes irányba vezették el. Gilbert üvöltve viaskodott: Nem hagyhatnak egyedül! Nem akarok egyedül maradni! Aratap felsóhajtott. Milyen nagy embernek írják le a történelemkönyvek ennek az embernek a nagyapját? és milyen megalázó volt látni ezt a jelenetet. Vigyék a lordot valamelyikük után! Jibretted Byron után vezették el. Addig nem szóltak egymáshoz, míg le nem szállt a hajó éjszakája, és a fények halvány bíbor színűre nem változtak. Épp annyi világosságot adtak csak, hogy az őrök a tévéképernyőkön szemmel tarthassák a hajót, de azért aludni is lehetett. Gébrett azonban nem aludt. Byron, suttogta, Byron, mit akarsz? Ne szelt fel fél Byron. Megcsináltam, Byron, most már minden rendben van. Próbálj aludni, Gil. De Gilbert, csak mondta tovább a magáét. De hát megcsináltam, Byron. Lehet, hogy aratap okos, de én még nála is okosabb vagyok, Hát nem mulatságos. Ne fél, Byron, most már ne félj. – Elintéztem! És újra megrázta Byront tele lázas izgalommal. – Mi van veled? – ült fel a fiú. – Semmi, semmi, minden rendben van, megcsináltam! És mosolygott. Szégyelősen, mint egy kisgyerek, aki valami nagyon ügyes dolgot tett. – Mit csináltál meg? Byron ekkor már állt, a vállánál fogva megragadta a másikat, és őt is felráncigálta. – Válaszolj már! – – A gépteremben találtak rám! – jöttek ki akadozva görcsösen a szavak Gilbert száján. – Azt hitték, csak elbújtam ott. Hát nem bújtam el. Azért szólaltattam meg az általános riadót a raktárban, mert pár percre egyedül akartam maradni. – Csak pár percre. – Rövidre zártam a hiperatommotorokat Byron. – Mi? – Könnyű volt. Egy másodperc volt az egész. És nem fogják megtudni. Addig nem, amíg meg nem kísérelik az ugrást. Akkor pedig az összes üzemanyag egyetlen láncreakcióban átalakul energiává, és a hajó velünk, a és a lázadó világról szerzett minden tudásunkkal együtt egy kicsiny pára felhővé. Byron tágra mereztett szemmel lépett hátra. Ezt tetted? Ezt a kezébe temette az arcát, s lassan himbálta magát ide-oda. Meghalunk, Bájrom. Nem félek a haláltól. Csak ne legyek egyedül. Csak ne legyek egyedül. Legyen valaki mellettem. Boldog vagyok, hogy éppen te leszel az. Azt akarom, hogy amikor meghalok, legyen mellettem valaki. De olyan gyorsan fog történni, hogy nem is fog fájni. Nem bizony. Nem fog fájni, de nem ám. – Te bolond vagy, őrült vagy! – kiabálta Byron. – Hiszen még megnyerhettük volna, de így! Gilbert azonban nem hallotta. A füle megtelt a saját nyőszörgésével. Byron nem tehetett mást, az ajtóhoz rohant. – Ör üvöltötte. – Ör Órák vagy csak másodpercek vannak hátra.